Brice Mohen, gurekin dugu, egunon? Leilu. Euskal Herrian ber, e, solidezeko zerrenda burua zinen. Uh, ipatu ginoen, bat egin zinutela Gion Barriken segendarekin olatu berriarekin. Ba, zurekin hasteko ez, ez zistea, pixka bat, ezkezeko egi, biha hitzeko, hauteskunden, irabazteko. Hori <gülüyor> jaten da, pixka, direkan guregara. Uh, kontra taldéak, be, gefran, eh kontra ditugu un taldeak be jefan eskuineko bideela eskuineko eh ta beraz sinuzazu beldu dute ez da dugun ari belduko dute gure izena ikusirik ola poberia eh ahonditzen dela gure bitalekin eta donc ici uh, eta pasatu den eta patteudon gausetin badakite berba uh, Baitu gura boska asko ino gure tzat etok zen aldirenak, eta ariantzat, berak gu gira gure dugu irebazten al, aski eztiak. Siniesten duzu bai, irebazten aldu zuela? Bai, bai, bai, bai, biztan denak, biztan denak, biztan gure... gure zenbakiak lehen itzulean eh uh, bitaldeenak haski azurbilgira de maidat produktibitekin eh uh, lanuktetsa uh, biak bitaldeak irabazena dutela mm -hmm. besteakia haski zugundi de uh, maitendila airet eta bon ez da landar uh, ez da za ski beria ala bitalde beria eh bai oste dut wala gure uh, guretsat boska asko gelite niela eta Mm. Briz Morhen, zuen uh, zerrenda burua, Guillaume Barruik uh, Michele Veunak ekin zen, haitzineko lege aldian, uh, asuanta ere zen Zer aldatuko du Guillaume Barruikek, Veunak-i komparatuz? Uh, due la sei urte, joan zen pixkatu laga, ezan zuen uh, Zilelako, abertzea, abertzalerik eta olako buruzak eta ehm um, de Baskico euh Piscate Bakari Johansen ola BE iznarekin euh voilà à part que elle couverte un contrat et à Bercy elle a décidé de la co joan eta hor beh ala picena de ya hor ere euh VfB gila et à Goulet équipe je sais pas Familibat uh, bilakaten ari gira uh, Gure bi programak Ergarten uh, nitu gu hor Oka uh, egiteko bera pro programa Berde eta Elkarkilo bat Eta, eta beraz, hori uh, busia Edo parte angi bat egitean badugu uh, Txiki ongitzen edo mm -hmm. Ipatuduzu zuen taldean Berde hitza badela Gionberrikak ere bere burua zentrista ekologista gisa Ipatudu hain itzetan Ekologia aldetik justuki Zuten proiektoren lehentasuna, gauza konkretua temaiteko, zer litzateke? Oh, badi asko, mahe uski. Uh, Iga ezan, baietugu, behin meahitzen hori ok, uda, uda da, ez meahitzen bakari, behinan, gure uh, itxasoko hurra, tue dira. gira. hori, uh, hasi uh, demora asko ezareko du, behinan, behin uh, behar lehazareko da, da, da eskat, denetan meahitzen. Uh, eta, eta, gero behar behar lehen uh, lehentasuna, Euskal xi skolei il dit va pista batzun, ne la ere baitu gora zuak edo aireportu uh, tiki que était au centro edo, uh, piskat, uh, uh, bon, centro là et donc collegio et aliso etatique du coup bicicleta bo centro ado pista batsu eta bicicleta uh, projet tournybat eh, uh, bueno, puisque aterutoi eh contra. beraz, eche bizitzaren trailean se proposamen egiten duzue? Na, berok ere, hala esku, gure eh ta taxa dela koak, ilu e un eco iruru geia pasatzea eh viajen etxibitentzat. Eh, zaudi aski da ditugu, Kleber Uh, apartamendu bat ekin zer uh, bilakatzen alde, lola bilakatzen alde giren uh, suitefite uh, biaren etxe bizitzen, eta, um, eta gero, erbien bi dela de koiekin, gortkisio bixarekin uh, ez dira gehiago ibiltzen, eta egina dela beste egin eh, batzuetan, uh, pasatzen alde gu uh, uh, alokatzeko, beraz badugu uh, lan asko uh, egenoan hori biditeko. Mm -hmm. Um, Bururatze erat buruz joaiteko uh, Euskararen aldeko politika ze, ze egin nahi duzue konkretuki gauza batzu nahi duzue sustatu? Uh, lauza asko uh, erreteko Asantza uh, bat dugu Euskara zerritzu bat duela eta lara asko bat uh, Bada Euskara 2008 bost planoa dira uh, 2008 bost ekintza uh, eta ekintza horietan da bada uh, euskararen koefizientasuna pasaraztea uh, miaritzeko uh, eta ere uh, garpoan bisanena gero kuli kuliogoten uh, lagunza uh, sortzea miaritzen charchkalekin uh, uh, eta gero bon ma je baina eskuretan ere eta uh, eta uh, ni uh, euskara gehiago ezatzear pizkat biten. Buru ratzeko eranaldi bakar batez zergatik ekainaren 28an Gion bajuken uh, alde boskatu behar da? Uh, be orgilelako <laughs> uh, gure, gure programa mankonori eh uh, kanai demokratikoa eta ingur, inguramen eta kulturasunen giblean izanen dela. Eta berritasun bat uh, izan dela gure uh, talde onatu uh, berriarekin. Ederki, Brice Moran, milesker gurekin izanik goizuntan, bestali bat arte.